Сонячна система Сонячна система складається із Сонця та небесних тіл, що обертаються навколо нього. Це 9 планет із супутниками, а також астероїди, комети і метеорити. Планети Середня відстань від Сонця – в мільйонах кілометрів. Меркурій – 58 мільйонів кілометрів. Венера – 108. Земля – 150. Марс – 228 Юпітер 778 Сатурн 1427 Уран 2870 Нептун 4498 Плутон 5900 Період обертання навколо Сонця Меркурій 88 діб Венера 225 діб Земля 1 рік Марс 1,9 року Юпітер 11,9 року Сатурн 29,5 року Уран 84 роки Нептун 164,8 року Плутон 247,7 року Сонце центр сонячної системи Воно в 740 раз переважає за масою всі планети разом узяті Саме його маса своїм тяжінням утримує планети та інші космічні тіла на орбітах. Газові гіганти Спочатку основну частину матерії новоутворених планет складали водень і гелій. Але на найближчих до Сонця планетах – Меркурії, Венері, Землі та Марсі – було надто тепло, щоб утримувати легкі гази. Отже, ці космічні тіла складаються тільки з каміння та металів. Зате віддалені від Сонця Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, де панують низькі температури, зібрали величезні кількості водню та гелію і стали газовими гігантами. Астероїди і комети Між орбітами Марса і Юпітера розташований пояс астероїдів. Кільце з величезних кам'яних брил, здебільшого завбільшки згору. Інколи астероїди зіштовхуються – Уламки, які покинули пояс астероїдів, можуть впасти на Землю в вигляді метеоритів. А на зовнішніх кордонах Сонячної системи зафіксована велетенська хмара-комет, розташована від Сонця набагато далі, ніж Плутон. Учені припускають, що ця хмара приблизно в 100 раз більша за діаметр земної орбіти. Ілюстрації Як виникла Сонячна система? Наше світило народилось близько 5 мільярдів років тому з циклопічної газопилової хмари. Учені вважають, що планети, астероїди і комети також утворились із цієї хмари, яка повільно оберталася. Перше. Хмари утворили диск, який обертається навколо Сонця. Друге. Зіштовхуючись, пилові частинки злипались, утворюючи більші тіла. Третє. Поступово виникли планети, місяці, астероїди і комети. Спочатку ці тіла часто зіштовхувалися між собою. Четверте. Врешті-решт збереглися лише ті небесні тіла, орбіти яких практично не перетиналися.